Jó reggelt! Van 11 percünk, amíg beszélgethetünk egymással, aztán jön Filippov Navracsics, karácsony bácskai és kalapkabát. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, így van ez, ma is 2019. január 25-én, pénteken 4 percel 7 óra után, fenn a hegye mínusz 6, itt lent a síkságon, mínusz 3, mindkét helyen szemerkil a hó, azt hiszem, van ilyen szó,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 061 és 06 Mit kéne tudni önökről, illetőleg az országról, az árbóckosárból jelentő matróznak? 0614890999 valamint 7 7 1 1 1. Itt szeretnék elnézést kérni attól a höltől akit reggel felébreztettem, mert uh, most itt körül nem írt okokból időnként ilyen nagyon sajátságos állapotban vagyok, és összetévesztettem az ő telefonszámát a honpoláéval, őt nem ismerem, csak most egy ilyen számot hívtam fel, amely nem a száma volt, beleszólt valaki, én pedig még elnézést se kértem, úgyhogy ezúton kérek tőle elnézést, azért, hogy nem kértem elnézést. Ezt annak apropóján is mondtam, hogy azért időnként itt is el szoktam felejteni a telefonszámot, de azt hiszem, most még stimmelek 0636771161 hét és 0614890999. Figyelek, egy van mire. Jó jó reggel. Sziaóra a szó, amit keresett a nyenge havazással kapcsolatban, az a szálingózik a hó. Csak ennyit akartam gondolni, bocsánat. Szemerkél az az eső? Igen, igen, az első, hogy jó legnagyobb. 061 és 06 most már azt követően, hogy a szemerkél és a szállingózik. dihotómiából talán kitörhetünk bármi Más?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 1250 50 kormány, pont én figyelem, figyel, 12 1250 kormány, végül útra kormány volt vége. eddig útra is volt közben. Nem, nem értem, hogy mi az oka. Nem tudom, mondd már meg, háttad te, neked elmondták. Én annyit tudok, hogy a rekl reklámnyi idővel rövidült. Hát, meg utána az a reality 80-től ismételtek itt a kalámból, viszont az érdekes emberek érdekeseket mondanak tovább. Engem az volna egy, egy valós magyarázat, mert ez, ez, ez, ez szerintem nem az. Na, hát, de... me me ha ha ha amikor lemérted, akkor mennyivel rövidült állat? 15 perc, eddig 20 óra, most 20 5 perc, de most 19,50 kóval vége, és eddig előződött 20 óra, 5 percig tartott. Én eddig megnéztem két felis, Megkérdezem a Slazsánszky felét, hogy a reklámon kívül van-e bármi más. Jövő héten lesz egy másik találkozó, akkor ott is megkérdezem. Jó, hogy szóltál? Jó, jó, oké,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 Jó, Rossz számot, akkor már a második. Mert már egy SMS kaptam másikből. Na még egyszer. Lehet, hogy más hívtam. De akkor nem vette fel. De nem. Vajon hó lett...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 Egy közszereplő teljesen mindegy, hogy ki, illetve nem mindegy, de most ezügyben nem személyeskedik, mesélte egy viccet ezer éve lehet, hogy neked is meséltem, ami arról szól, hogy valakinek arra hívják fel a szíves figyelmét, ami műsor ugye korhatáros, hogy nem életet él valaki a feleségével, mindig kimegy, ki kiabál háromszor vagy négyszer kiabálnak, neki háromszor vagy négyszer megy ki, vagy egyszer csak kint a gangról benéz a hálószobába, és az mondja, kívülről tényleg olyan, mint hogyha valaki nem életet élne a feleségemről. Um, az, amit mi érzékelünk abból a valóságból, amiben élünk. És most elsősorban a politika által térről beszélek, mert azért a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 hogy, hogy itt az embernek meg kell tanulnia, egy viszonyt kialakítani az asszúrthoz, vagy a, a szűrjárishoz. Oké, okay, rendben van. Csak az ember ezt ugye folyamatosan megéli. Mennyi időnek kell eltelni? Ez rossz kérdés, nem tudom jobban feltenni. Mennyi időnek kell ahhoz eltennie? Én nagyon jól tudom, hogy a Kejfej az a hívó szó, amiért a rendelkezésre állsz, mert egyébként tennél ritkában szoktál megszólalni. Tehát, hogy van egy kísérlet, és akkor azt mondja a fia, hogy Filipov tanár úr, nézzük meg, és akkor azt mondja a Filipov, hogy nézzük meg, fia, de nagyobb egységenként kéne nézni, mert ilyen rövid időtávlatban a dolog nem mutat eltérést.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 De szem, tehát én azt hiszem, hogy van, ha máshogy nem, akkor azért, mert a nézőhallgató szereti felidegesíteni magát azon, hogy az által egyébként nagyon jól ismert szereplők, azok betöltik azt a szerepet. Jó, de akkor bizonyos tőle. szempontból uh, teljesen jól cselekedtem akkor, amikor szappanoperát csináltam a politikából, beleért, vagy talán önmagától is az, de hogyha az ember mutatja, akkor hogy Én közben ott hogy helyezkedtem el, azt felejtsük el, abban lehetséges, hogy számtal hibát, vagy alapvető hibát is elkövettem, de gyakorlatilag így viszonyul a politikához. Egyszer, ez kérdés, egyszerre idegesíti fel magát, mert egyébként a hétköznapjait érinti, de ugyanúgy szórakozik is rajta, mint a tényleg szapan opera lenne. Tehát hatházi Ákos azt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 a szakmai vitákról szól, amire én csak azt tudtam válaszolni, hogy ha az ember mennyezi a kutatásokat, akkor a világ úgymond a legfejlettebb demokráciában pontosan így van. Mert hogyha nem, nem 10 millió közgazdás, politológus, orvos és nem tudom, minden azért ember vesz részt a magyar közéletben, akkor nyilvánvalóan megkeresik azokat az érzelmi pontokat, amikkel azonosulni tudnak, vagy elhatárolni tudnak a politikai események, szerintem mindannyiunknak egyébként van egy ilyen oldalunk, hogy nem annyira fontos dolgokhoz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 miközben úgy teszel, mintha. Ezt az, igen, igen, jól jó mondat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 biztos potok beszélni róla, vagy talán megosítsen a, a, a görög-macedón elnevezés vitának a mostani fordulójára, ami szerintem egy nagyon hasonló dolog, amikor kívülről nézve furcsa az, hogy mi zajlik a színpadon, ugye most óriási tüntetések vannak ott a határ mentén a macedón átnevezés miatt, ahol tulajdonképpen a görögöknek tettek gesztus, de a görögök tüntetnek ellene. Szerintem ez tökéletes párhuzam arra, hogy, hogy hogy tud kinézni kívülről egy ilyen színpadi előadás. Ez jó példa. Szerintem ez nagyon jó példa. Tehát amikor, amikor zajlik egy politikai konfliktus, ahol a legkevésbé értelmes ponton túlad meg az anyag, és történnek elképestelme jelentőségi események, arra szerintem egy nagyon jó párhuzam az ottani történet. Jó, meg fogom kérdezni. Ezzel együtt tud-e tévedni, miközben persze tud, az időjárás jelentőnkor elmondja, hogy mi lesz,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 Kádár Jánost és Orbán Viktort leszámítva, maga a rendszer, a politikai bizottság és a mai vezetőgarnitúra vajon mennyire gondolja azt, amit Kádár János gondolt és Orbán Viktor gondol, -e? most itt abba is hagyom.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 Sőt, szerintem, hogyha az elizből valaki elkezdi megérteni azt a szempontot, amivel a vezető rá a struktúrára, akkor annál veszélyesebbé válik, tehát mindenféleképpen más. Mert más erre más egyébként van mód, tehát ahol a miniszterelnök vagy Kárdál János volt, van, az a magaslat, az más számára is elérhető? Szerintem elméletben igen, persze. Vannak a, a, a, a mostani elizben is, de voltak a régi elizben is, olyan, akik elkezdtek legalábbis a mentális létrán felfelelészkedni, és pont az ellenkezőjét változik. mondott, hogy az a, az, a, az, az a veszélyes, hogyha valaki elkezd ugyanúgy gondolkodni, mint Kádár János Persze. és Orbán Viktor. Hát egy, tehát egy, egy, egy, egy nagy gépezetben minden csavarnak megvan a maga helye, és neki a saját helyét kell látnia, és ott kell jól teljesítenie, és neki nincsen dolga, dolga az egész hiszen az a vezetőnek a kompetenciája. Egy ilyen rendszerről a. Ami egyben a azt is jelenti, hogy anélkül, egy igazat mondan, a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 Honnan kezdjem? Hát Örre bízom, valószínűleg olyan adassort fog rám zúdítani, amit fordítva nem tudnék megtenni. Nem vagyok benne, biztos. a mindegy, kezdjük. A a a a ez egy kevert etnikai terület volt mindig is, amit ma mi Makedóniának értünk, ez a skopje környéke Fogalmazunk így, ugye. Makedónia több van, Görögorszának is van egy Makedónia nevű tartománya, ebből adódik a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 Mert ők a görög, a görög ö, fogalmazunk úgy, hogy, hogy hagyományos pártok, tehát a görögosztában egy Siriza ö, nevű eredetileg radikális baloldali párt van ma a kormányon. A, egy szélső jobboldali koalíciós partner, aki most emiatt a névvita miatt lépett ki egyébként, ez egy egy kormány van. Alexis Tsipras a miniszterelnök, és rajta kívül, gyakorlatilag a Sirizán kívül,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 Így van, tehát ez így, igen, igen, igen, igen. Én azt hiszem, hogy ez egy, ez, mondjuk, nyilván közel vannak a választások már, Guán lesz, tehát az már ugye, közel, nem szorosan vett kampányidőszak, de hát nyilván vannak ebben kampány elemek is. Egyébként nem utolsó sorban a, a zöldek valószínűleg ezzel is fognak majd kampányolni a magyar, ugye a európai porondon, de hát tudjuk, hogy a szocialisták is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 Én, én tudom, hogy amit mondok, az kis én ebből élek a megérzéseimből. Ott azon vezetők közül, akiket megválasztottak, azok mögött feltűnt Manfred Weber, valószínűleg a párt hova tartozása ukán. Igen, igen. És egy olyan jelentéktelen szürke figurának tűnt. Tehát van olyan jelentéktelen szürke figura, akiből az ember azt gondolja, hogy nem lényeges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 Képességekkel rendelkező politikusokra használtam. Ma már gyakorlatilag egy trafikus is lehet karizmatikus, a megfelelően kedves a, a vásárlókkal, és, és akkor mindenki azt mondja, mi Hát, a vagy hogyha úgy viselkedik, mint egy trafikus, mert ma már annyira nem viselkednek a trafikusok, trafikusok képpen, hogy egy trafikus az karizmatikus, e, úgy igen. viselkedik, mint ahogy a képünkben, a bennünk e, lévőkében ég. Na, ér, ez egy jó javaslat, mert látja ebből a szempontból akkor trafikus. már Másfél karizmatikus, mert szerintem úgy viselkedik,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 de talán azt hiszem, ilyen, hogy 18 éven keresztül volt nagy koalíciós miniszterelnök, az keresztény nemokat a szociáldemokrata nagy koalíciót irányított, ami ez inkább balanszírozó képességgel azt hiszem, mint, mint forradalmi beállítottság. egy Weber is ebből a szempontból egy nagyon jó koordináló és konszenzuskereső kereső képességekkel rendelkező ember. Ami biztos maga után vonja azt is, hogy a személyiséget talán nem olyan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 A, úgy ítélem meg, hogy nagyon régen volt utoljára. Vagy a véleményem, még miért az ítélet szó súlyos lenne? Jó, akkor az a véleményem, hogy nagyon régen volt utoljára, és most azért beszélek lassan, mert ezt emlékezetemben keresek, hogy mikor lehetett utoljára ennyire éles szembenállás az amerikai szövetségi szinten a két nagy párt között.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 Háromban voltam az Egyesült Államokban, azért egy nagyon nagy Egyesült Állam. Nagyon más Egyesült Államok volt, legalábbis a hírek alapján, amit ami képet tudok alkotni. Azt, hogy jó, nekem az Amerika képem így is valószínűleg sokkal felszínesebb, mint az öné. Az, hogy a mostani helyzet például azok körében, akik nem kapnak fizetést, vagy akik nem tudnak igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat, mert az nincs.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 de, hogy nem tudom, hogy lélektanileg ez hogyan. A magyar, pont azon gondolkoztam, hogy ha Magyarországon ilyen lenne, tehát a központi kormányzat leállna egy hónapra azért, mert az ellenzék és a kormánypártok nem értenek egyet valamilyen kérdésben, hát én el nem tudom képzelni a politikai érintett, hova. Hát arról nem beszélve, ér. hogy erről egyfolytában van szó. Ugye talán a múlt hét eseménye volt, én nem végig érintett, nem emlékszem rá pontosan, de talán a múlt hét, de mindesetre két héten belül,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 leálltnak volna. nyugdíjra ez nem vonatkozik mert szövetségi... Értem, nem is így, így hasonlítottam de... e... E... E... E... Tehát, Igen, tehát hogy azért így van. De ez... ez valóban, mi sokszor panaszkodunk a konszenzus hiányra a magyar politikában. Az Egyesült Államokban ez most egészen brutálisan jött felszínre. Évek óta már Barack Obama elnöksége alatt is írtak arról, hogy valami... Meg ott is volt egy ífjab... leállás emléke, Igen, igen. A a a hogy valami az ifjabbik Bush elnöksége alatt megpattant a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 És kifelé Amerika ezt bírja? Tehát maga az a, az a potenciál, ami, amivel kapcsolatban ugye a Soros megnyilvánult Davosban ez most nem a jellegi helyzetre vonatkozik, hanem az amerikai-kínai viszonyról volt szó. Vajon Amerikának a, az az ezen semmilyen, semmilyen módon nem áll, vagy bukik? Biztos bukhat. De én úgy gondolom, hogy vagy éppen ez mutatja az erejét, éppen ellenkezőleg, igen, igen, igen, igen, igen, tehát hogy a, a senki nem árazza azt be, hogy az Egyesült Államok nem indít Tehát ez, ez akkor gyengítené szerintem az amerikai Egyesült Államok hatalmi pozícióját, hogyha felvetné annak a veszélyét, hogy tényleg most szétesik. Jó, magyarul, hogyha nagyon primitíven, amit tőlem nem áll távol, fogalmazzuk meg, akkor azt lehet erre mondani, hogy nagy valószínűséggel egy amerikai azt mondja, hogy ez még belefér.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 Premisszák alapján, tehát a, a, a kötelezettségszegési eljárást csak úgy lehet megindítani, hogyha vannak olyan pontok, jogilag értelmeztető pontok, amelyek azt támasztják alá, hogy az adott jogi szabályozás ütközik. Szóval arra van egyébként a... mód vagy lehetőség, hogy az Európai Bizottság ezen bizonyos bíróságtól irányelvi mutatást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 Tehát ez a közösségi joganyagnak, meg a közösségi jogi kultúrának egy sokkal-sokkal mélyebb ismeretére lenne szükség. Juhász Andre, ugye a magyar bíró az Európai Bíróságon, talán emlékeznek rá a hallgatók, ő, annak idején ő volt a, a fő tárgyaló az Európai Uniós csatlakozásnál. Uh, tudnom kéne, de ilyenkor magadtak, hogyan kell oda delegálással? A kormány jelöli, igen. és van egy hasonló, de sokkal... Kevésbé politikai jellegű meghallgatása, az inkább szakmai. Hány Ez egy jó kérdés. Ezt most nem tudom elmondani. De az biztos, hogy hosszabb, mint a biztosi mandátum, de nem tudom most így kifelé A kifeléteni. rangja van-e olyan, mint amilyen az Egyesült Államokban egy bírói? A Supreme Court, tehát a leg, az amerikai legfelsőség? Igen. A biztos rangja van-e olyan, mint, a, mint egy amerikai miniszteri?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 Hát tulajdonképpen nem beszéltek, mert ami a, ami a kollégium ülésén történik, arról csak a hivatalos... Oké, okay, rendben van, hogyha én vagyok hogy Orbán Viktor van. másodszor, de nem vagyok, és azt mondom, amikor találkozom önnel Budapesten, vagy bárhol máshol, is önök tegeződnek, hogy Tiborkán miért szavaztad meg azt az izét ellenünk, akkor egyébként erre önnek van kész válasza? Persze. <laughs> jó, rendben van, hát akkor majd el fogja mesélni, hogy egyszer én leszek a miniszterelnök, és ön lesz, a biztos ez. Meglátjuk, hogy előfordul-e délután. Igen, igen, igen. Viszonthallás és jövő hét? Igyekszem, ott, ott kivagyok vagyok nyolc óra a vonatkozásában, de tehát, hogy ott valahogy 55-8 a... között vagyok re, re, re, amikor. Egy re, re, Rendben húzok magamban a centét. Viszonthallásra. Köszönöm viszonthallásra. Navras és Tibort hallottak. Lehet? Én egy zuglói ember vagyok,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 Mert vannak olyan elindult folyamatok, amelyeket én nagyon-nagyon fontosnak gondolok, hogy még tudjanak menni. De hogyan tudod azokat kontrollálni, hogyha netán el kell, hogy hagyjad? Hát egyrészt azért azért maradok októberig, tehát azért azért még viszonylag sok idő ahhoz, hogy bizonyos dolgokat síre tegyünk és elindítsunk, és ne hagyjunk a beletett munkát oda. Nem, mint hogyha ezt veszélyeztetnéd, de hát minden, minden új.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 Én van, miért, meg egy olyan pályázatot, ami a esővíz hasznos, hasznosításról szól, ez például egy, szintén egy, csak hagyd villancsam fel, hogy ez miről szól. Tehát ugye a klímaváltozás miatt egyre eh, kevesebb szeresik az eső, és amikor leesik, akkor iszonyat mennyi kéző uh -huh. víz eszik le, és ez a zöldfelületeink megvédése szempontjából azért nem jó, mert a víz, ami leesik, azonban elfolyik ugye a csatornákon, ott eh, dúlást okoz, meg, meg, meg árvizet, mert belefolyik a Dunába, a jelentős részük, és ezt a vizet el kéne kezdeni megfogni, és idegenesen tárolni, hogy tudjunk beállapcsolni. Például erre két nagy e, e, társasháznak, e, nagy háznak a vízhasznosítására nyertünk, például most pénzt e, -e, európai most pályázatoknak. Tehát ez az egyik része. A másik része meg nyilván ez az egész szociális zugló, e, e, az uglói szociális modell, amit, e, amit azért a politika kezd már így körül és ezt én nem szeretném, hogyha megenni és szeretném, hogy ez megmaradna, és nyilván küzdeni fogok azért, hogy azok az emberek, akikkel ezt a, ezeket a programokat elindítottak elsősorban, azok, azok szintén hatalmi helyzetben maradjanak, tehát ez nem kérdés, hogy legalább egy párbeszédes alpolgármester szeretnék. Ennek egyébként nem láttam semmilyen politikai akadályát, hiszen ez azt gondolom, hogy minden politikai megállapodásban belefér. Az, hogy ki lesz a polgármester jelölt, ezt én nagyon korainak gondolom, és nem is... Jó, de azért ez alapvetően befolyásolja a te súlyodat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 Független attól, hogy egyébként mennyire lesz riasztó számukra, mármint a zuglóiak számára, hogy karácsony helyett kiindul, ami neked már közömbös lesz, de nem lesz teljesen közömbös, de nem te, hanem ez bekövetkezik, én azt gondolom, hogy a te embereidnek az élmagját is el fogják onnan távolítani, nagyjából egy éven belül. Na hát, ö, egyrészt szerintem nem így a helyzet nyilván valamelyest már Jó, de azért egy dologban be... egyezünk meg, hogy e tekintetben egy tízes skálán nem lehetsz tízesre. Őszinte, hogy én sem meséltem el konkrétan, hogy ki ezt. Igen. Hát nézd, tízes a politika kármás, így kérdez. működik. 9 esig Kirences, lesz a körszinte. Tehát azért erről elkezdtünk már beszélgetni, mert azt gondolom, hogy nekem, az NMZ közös főpolgármesélő, hogyha vagyok, akkor minden kerület kapcsán nekem kell valamilyen szinten mediálnom, egyesztet, ne annak érdekében a nagy egész összeálljon, és nyilván zuglóban van egy, egy speciális történetem, mert vannak emberek, akik nekem fontosak. Szerintem ez, én, én ezt nem látom ennyire feketén-fehére, mint ahogy te fogalmaztál, nyilván ez egy új helyzet, de nekem lesznek, hogy is mondjam, olyan nem válhatatlan kéréseim, amiket azt gondolom az eddigi Gentleman Agreement alapján, azt gondolom, hogy hogy az a rendszer teljesíteni tud, tehát én ezt, én ezt nem érzem ennyire, ennyire fekezre fehérnek. Az, az nem kérdés, hogyha ha, ha létrejön az Egyesség, mint az ellenzék vagy az között zuglóban, akkor ott szerintem ott tanulni fog az ellenzék, tehát én ebben egyszerűen biztos vagyok, mint hogy a Budapest kerületeinek a többségében szokban egyébként ez lesz. Nem hiszem, hogy ezt túlzott önbizalom, ezért látszik a, a, a számokból, látszik a dinamikákból. Ennek vannak feltétele, amik jelenleg nem állnak szön, tehát az, ezzel még kell dolgozni keményen. Tehát az ellenzéki egység az nem úgy van, hogy kimondjuk, hogy legyen, aztán lesz. Okay. Tehát uh, én azon dolgozom, hogy legyen. És egyébként ugye uh, azt gondolom, az, az Európai parlamenti választás után fog ez létrejönni, ami. ami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 Ugye, külön egymással versenybólistákkal megyünk, hogy, hogy addig mindenki a saját arcát mutassa. Hát kíváncsi vagyok, e hogy ez milyen. Ezt tehát... e e e ki kell várnunk. tehát ez, ez nagyjából azt jelenti, hogy akkor a május vége é. után, június vége előtt van egy, egy újabb kör. Oké, okay, de ez a május vége a tekintetben megint fontos lesz, hogy vajon ki fogja megerősítve érezni magát. Hát ez egy nagy kérdés. Én úgy mondjam, én elengedtem ezt az ellenzéki közös indulást, mert tudom, hogy nehezen jön ki, de azért az fontos tudni, hogy most lehet, hogy a, a hogy mondjam, a pártjaink, meg a véleményfogai, meg az értelműségünk ezt nem annyira szereti, de azért a nem. Én most nem ezt érintettem, én azt mondom, hogy a, a májusi Európai Uniós választások eredménye hatással lesz az azt követő magyarországi Aztán. hangulatra. Hát nézd, én én, én én azt gondolom, hogy hogy a 2018-as parlamenti eredményhez képest az Európai Parlamenti Választás egy más erős eleményt fog mutatni az ellenzéken belül, és ez egyébként abban az értelemben én most próbálok kicsit dodolai módon fogalmazni, de azokat a pártokat fogja erősíteni, ami egyébként együttműködés pártiak, úgyhogy az együttműködés szerintem erősödni fog az Európai Parlamenti Választás eredményeképpen. Ritkán szoktam kérdéseket felolvasni, de időnként szoktam kivételt tenni. Azt kérdezi x aki férfi, szigorúan igúgnítóban, de a karácsony nem tartja -e attól, hogy az eredmény az MSP-n belül már megvan, és mindentől független, hogy fog nyerni, és az egész csak azért amely a karácsony ragaszkodott az előválasztáshoz, hogy így akarják kvázi leléptetni. Hát, nézd, én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy vannak sokaknak a fejében van egy ilyen vonat, az enyémben nincs. Uh, én, uh, én azért uh, ragaszkodom ehhez a folyamathoz, most beszéljünk őszintén, akkor most tízes kárán tízes őszintességgel. Ha én feltétlenül szerettem volna a jelölt lenni, akkor ezt a tárgyalás után el tudtam volna élni. Bemutattam volna a közleménykutatásokat, hogy figyeljetek, státszok. Ha Tarlós meg én vagyok, akkor 6% a különbség, a alós, meg Csaba akkor meg 20. Tehát Csaba nem fog nyerni, úgyhogy felejtsétek el. Szerintem ezt el lehetett volna érni tárgyalmasztalnál, de én nem főpolgármester jelölt akarok, hanem én főpolgármester. Ez a különbség. Tehát engem egy olyan jelöltség, ami egy tárgyalás útján van, és folyamatosan szétszedje a világ, hogy akkor megint kaptunk valakit a lelett nekünk, és ki lett húzva a kalapból,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 Én, én tisztelek becsülek mindenkit, de hogy mondjam, az, nekem az volt a, az egészből a hangulat, ami lejött, hogy ahogy az új vezérigazgató valójában egy, egy felszámoló biztos, és most hagyjuk a személyeket. Tehát én a Dabó Cikámánal kifejezetten jó szakmai viszonyban voltam, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mondjam, szakmai alapon végeztem a munkáját, egy rendkívül rokonszerves ember szerintem nem olyan hatékonyság van mint az elődje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 Ugye a Járvabedennek 10 es programja, tulajdonképpen az a program, amit én mai napig egyébként képviselek, mert, mert, mert, mert abban szanaszül. Mennyire igazad megy. van, ugye maga a, a főváros teszi közzé azt a szöveget, amely teljesen értelmetlen, de ugye ritkán idéznek, de még hogy az idézet is értelmetlen legyen, azért Jó. az nem tudom, hogy jobb kezének, aki ezt szokta szerkeszteni, vagy hozzájárul, mennyiben az ő hihetetlen szellemi produktum, ez így szól. A közgyűlés előtt felszólaló Nemesdi Ervin elmondta, 67 éves élete nagyobb rész szét a szakmájában és sok olyan emberrel találkozott és dolgozott együtt, akik később a rendszerváltás után különböző utakra mentek, de ebből nem következik, hogy ezekkel az emberekkel nekem bármiféle olyan kapcsolatom lenne, ami legalábbis van ítélhető meg. Azért. Igen, mert ugye az volt, hogy, hogy a jobbikos képvisel, ugye 2014-ben már a Nemezsit ki akarta nevezni a főpolgámestről a BKK érére, és akkor elindult vele szemben egy ilyen sajtók, kisebb sajtó kavarás és a Pestis rácok nevű, nyilván a Fideszel szembeni <gül> rendelésekkel nem vádolható Pestis rácok, mint Kóka Jámos, nem tudom, háténe embereként apostrofálta, amennyire ismerem neves gyúr életrajzát valóban a, a Kókaféle közlekedési minisztériumban is dolgozott, amivel nekem az égattirágnak semmi bajom mint tehát én és erre a Nemeszi úr azt mondta, hogy ő nem akar erre a cikre reagálni, majd 30 percen keresztül nem. Nagyon hosszan reagált erre a cikre, és semmi másra nem reagált egyébként, amire egyébként nem kellett volna. Engem pedig nem érdekel, hogy dolgozott a baloldalú kormányok alatt, megismeri a Gypsyakabot. Engem az érdekelt, hogy mit akar csinálni a BKK-ban, és erre gyakorlatilag, hát hogy mondjam, számomra értelmezhető választ egy olyan ember, aki mai napon már a BKK-erővezetőja, ha jól tudom, bár lehet, hogy később van, nem tudom, de most szimbolikus értelemben, politikaian mindenképpen.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 és szerintem ilyen típusú döntést az önkormányzat nem hozhat. Én megtiszerettel azt szeretném mondani, hogy szerintem ez nem így van. És, és szerintem ez egy eljogászkodás, egy politikai kérdésnek. Az önkor a képviselő testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat az önkóti székek fölött. És, és nyilván az ügyvezetőnek megvan a saját poláti törvénykép alapján meglévő felelősségkor cégvezetése kapcsán, és megvan az önállóságuk is hiszen azért hozunk létre cégeket, hogy azok hatékonyabban tudjanak működni bizonyos közszolgáltatások ellátása kapcsán. De mint tulajdonos, alapvető kérdésekben én igenis is az ő kezüket. Tehát például az, hogy nem köthetnek a tudoratörvény munka kihasználandó munkavállalói szerződéseket, ezt még kiköthetem, én, én, én ebben jogilag maximálisan meg hogy, hogy ez így van.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 Nyilatkozat volt, ami nyilván politikailag 99%-ban ugyanaz, mint amit én mondok. Mi ezt az 1%-ot hozzátettük, hogy egyébként tényleg effektíve a tulajdonos jogokat gyakorló képviselő testület megtiltja ennek a lefedésednek lehető, az alkalmazását. Egy, kettő, meg nyilván mivel ez egy ilyen típusú normatív szabályozás csak az önkormányzatra és a cégeire vonatkozik, Nyilván én nem tudom előírni állampolgároknak és cégeknek, hogy az ne tartsák be, de annyit fogok csinálni, hogy az összes zuglóban is nagyobb cégnek fogok írni egy levelet, amiben felhívom figyelmüket arra, hogy a képzőtestületnek ez a szándéka is, hogy ezt vegyék figyelembe. Nyilván ezt meg fogom tenni. Egyébként azt gondolom, hogy zuglóban nincsenek olyan vállalkozások, amelyek feltétlenül élnek majd ezzel a lehetőséggel, hiszen gyakorlatilag.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 hogy a 24.hu írja az, hogy tavalyi évvégi adatok szerint összesen körülbelül 3910, pontosan 3909 önkormányzati lakás állt üresen Budapesten. Ezt azzal a hírrel hoznám összefüggésbe, amely ugye arról szól,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 Történik ez a utáró lakásba program, ami, ami rendkívül fontos. Ez Tehát az Európai Uniós pályázat, ez a, ez, ez a főváros önkormányzatnak volt a pályázat? É, é, hát ez egy kormány által kezeld, de Európai Uniós forrásokat használó pályázat. De ki volt egy, a pályázó? A főváros önkormányzat. Igen. Egyébként azt mondjam, ez nem is pályázat volt, hanem egyedi döntéssel kapta meg ezt a Aha. kormányzat, de végül is ez lényegszerűen. Megszabadtam és nem is tettem ezt szóvá, csak most finoman jelezném. Hogy, hogy nem szabad gátósítani e, a várost. Tehát most e, egy helyre bezúpolnak 20 olyan embert, aki most egy rendkívül nehéz élethelyzetből akar kilábalni. És adja a jó Isten, hogy mindegyiküknek sikerül. De azért ez nem egy könnyű dolog. Tehát aki az utcáról jön be, azoknak azok sok terhet el magukkal. Én nekem ez van rossz érzésem, én biztos nem így csináltam volna, de mindegy zárójelbe bezárva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 Nyilván a piaci árnál egy kisebb áron, de kibérli uh, ezeket a lakásokat, és mint önkormányzat vállal garanciát arra, hogy a tulajdonos szempontjait érvényesíti, és ő adja tovább ezt a béleti lehetőséget olyanoknak, akik a saját lakás rendszerünk szerint uh, erre indokoltat lennének. Ez a lakás viszont egy. jó esetében hány lakást érint? Hát nézd, a népszámlálás, a népszámlálás azt állítja, hogy zuglóban több ezer álló lakás van. Én ezt uh, valószínűleg egy túlzó szám mert nem lehet népszámolása lesz jól megállapítani, de én azt mondom, hogy most a lényeg az, hogy mi azt most meg fogjuk hirdetni az új lakosság körében. Nem, nem gondolom azt, hogy tolongani fognak az emberek, de próbáljuk meg, semmiben nem kerül egyébként. De is ha lesz tíz olyan tulajdonos, aki azt mondja, hogy van egy lakásom, tíz évig biztosan nem fogom használni, odadom az önkormányzatnak egy, egy kiszámítható szerződés keretével is tíz évben vissza kapni, és addig használják egészséggel,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 Rendszernek nem voltak meg az átadható és világos feltételrendszerei, ezt is meg fogjuk teremteni. Tehát itt a lakatás szempontjából próbálunk két ilyen, ilyen kevésbé konvencionális fellépést, de azért elindítani, mert óriási a lakás Budapesten, úgyhogy ebben a dologban is megyünk előre. Egyébként, hogyha szabad, drágánul a momentum és a versenelem minden esetére.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 Képület működik a kollégium mellett a Duna melléki reformástus egyház, Hivatal, a levéltára. Ezekben nem esett kár, de arról szó, hogy víz érte, tehát arról szó, hogy ezekkel is valószínűleg csinálni kéne valamit, mert ott könyvtár, meg irattár van, amely nem jó, ha nedvesedik. Egy ember meghalt a tűzben, a kollégiumi tűzben, aki valószínűleg egy vendég volt, de e tekintetben a Kejfejlencsé nem tesz különbséget diákok és vendég között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 helyi felelőse hívott, ő is otthon volt, sőt szabadságon is volt, de hívott, hogy tűz van a, sokat többet tudott mondani, tűz van a Markusowski tér és környékén. Hát ilyenkor már nem először történik ez meg. Az ember volt katona, amilyen gyorsan túl kapja a meleg ruhát meleg aztán indul, útközben már a védelem ott levő parancsnok a hogy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 Riak, Mire, ön oddaért, addigra már mindenki elhagyta, Vagy valószínűleg el kell, hogy hagyja az épületet, leszámítasz szóval az egy Valószínűleg addigra már az épületből kijöttek, de épp az utcán számingóztak részük. A lakók, a szomszédházak lakói is, hogy bizonytalankodtak, és ugye egyből az volt a benyomásom, rendőrkapitány úrból is botlottam, ő is végezte a dolgát, igazította el a, az embereit, hogy ki hova menjen, és mit mondjon, és akkor... Nagyjából másfél perc megállapodtunk abban, hogy ilyenkor nagyon rövid és egyszerű utasításokat és szószerű utasításokat kell adni, mert a bizonytalan, emberek embereket utasítani kell, és mondani, hogy ide menjen, arra menjen, oda tud menni. Akkor megérkeztek a melegedő buszok, megnyitottuk az önkormányzat épületét, az volt a a melegedő buszokat ilyenkor kiküldi. katasztrófa védelem. Tehát Ugye, automatikusan a látva, a... látva a tüzet és látva azt, hogy ez mit okoz, akkor melegítő buszokat. Az önkormányzatot, amikor az ember ilyenkor kinyitja, akkor egyrészt igénybe veszik el, oda hogyan menjen az ember? Valamelyest járatos vagyok ott az önkormányzat épületében. Kinyitják is. És... Hát kinyitják és akkor a különböző helységekben van egy nagy tárgyalóterem, oda föl lehet menni, akkor ott már teját főztek meg kávét uh, nyugtatták az embereket, akik hirtelen uh, nem tudták, hogy meddig kell majd az otthonuktól távol lenni. Mennyire voltak nyugtalanok, vagy mennyire voltak inkább zavarodottak azok, akik imáron kívülről nézték azt az épületet, amiben korábban még laktak? Uh, elég ez hát nyilván nincs két egyforma ember, tehát uh, ezért is fontos a, a határozott fellépés. Hát a tűzoltók annyira a és szakszeren dolgoztak, hogy engem is úgy félre mikor fontoskodtam volna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 a Kordonnál, és kérdezgették az embereket, hogy valaki be akar -e menni hozzájuk éjszakára. A Bartók Véle Unipárius Egyház egy utcával vagy a Hőgyesembe utcában ők is ott szolgáltak azonnal, és a templomba is vittek az embereket, hogy oda is lehet menni. Tehát alatt önkéntes roham út meg, és aztán jöttek már SMS-be a felajánlások, éjszakára szállás, egyebek. Úgyhogy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 esetleg megbúvó tűzfészkeket eloltani, lokalizálni, illetve eloltani, tehát ott hajnalig ment a hűtés, tehát nagyon sok víz elfolyt ráfolyt a levéltári anyagokra is, meg hát nyilván a kollégium szobáknak egy jó része az vagy égett is, meg is. Ugye erről az épületről még nem mondta ki a statikusok, hogy menthetetlen, de vannak olyan Anok, akik úgy vélik, hogy azt a két emeletet, azt el kell bontani, és majd egy új épületet kell oda valamilyen módon húzni? Hát ez a szakértőknek meg az egy zsarus technológiával épült, beton szerkezet, ilyenkor a, a hőhatás következtében a beton ilyen olyan mértékű, károsodást szenved, hogyha a beton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 Azt mondtam is a kollégáknak, hogy ugye szoktunk bohozkodni, amikor ilyen-olyan főpróba van, hogy hagyjuk el a helyiséget, vagy az épületet, és akkor ilyen drüzgérdó terv, és akkor az ember a hajlamos kicsit nem komolyan benni, meg napközben csinálja azért. Addig nem is megyek el, hogyha ez mondjuk nem kilenckor van, este nem éjjel háromkor, hogy akkor mi van. Tehát jó, jó ha tudja az ember, hogy, hogy merre vannak a menekülő útvonalak. Mert füstbe, pánikba nem úgy működik a...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 A fejleménye lesz meg eredménye, hogy, hogy miben tudunk és hogyan tudunk segíteni. Pénzfelállással fogunk tenni, illetve biztos fogunk tenni csak még a módját meg a összegét nem hát hatálja. maga a kerolikás Gáspár református egyetem az UTB egy banknál vezetett bankszám számát adta meg. Igen, hát nyilván őt tudják megmondani, hogy mi a, a, a célszer, de szerintem ez, ez amit elmondtam, körülbelül ez lesz, hogy, hogy a pénz adományok, pénzadományok, és hát. Más, Ugye uh, a diákok eztük. elszállásolásában nagyon sokan felajánlották segítségüket, a nagyon, oktatási intézmények, az Ötös Lórán Tudomány Egyetem, a Budapest Észak Egyház Egyházmegye, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanása felajánlotta segítségét, a magyar kormány is, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta és együttérzéséről biztosított a Bogárdi Szabó Bogárd István Pisztbököt, ahol felajánlott, hogy a kormány segítséget, nyújt a károk elhárításához és az épület rendetételéhez utóbbihoz tartozik, hogy arról írnak, a református.hu-n, hogy a kollégium mellett a Rádai utca 28, Rádai utca 28 szám a Duna melléki Református Egyház Kelet-Püspöki Hivatal a levéltára, a Rádai könyvtár, a Törökpál Kari könyvtár, a Rádai gyűjtemény és Bibliamúzeum is. Ezek nem sérültek meg, de a levéltár anyaga veszélyben van, a vízszivárgás miatt a és után születik döntés az újraépítés módjáról, de valószínűleg akkor onnan ezeket ki kéne hozni, mert hogy ott nem lesz jó helyük. Igen, Püspök úr, Bogányszabó Isten Püspökről beszélünk. Beszése szerint 5-6 konténernyi, tehát a levéltári anyagról kell gondoskodni, hogy jó helyre kerüljön. Tehát ebben is mi nézegetjük a lehetőségeket, hogy, hogy be tudunk-e fogadni valahova ilyen mennyiségűjatot, és nyilván azért itt a szakszerűség is számít, hogy... Abban legyen hat. szüves segíteni, hogy ott most milyen közlekedési helyzet van, mennyiben más, mint ami korábban volt? Nagyjából egészében szépen visszállt az eredeti állapot, a Markosowski tér felőli lezárás az van, hiszen egy félig szép és kiégett korrigémi épületből még potyoghat, húrhat, meg hát őriz, őzzük, hogy ne, a katasztrólok turizmusnak vannak különböző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 nulla egy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 az 50 Havazik. Itt havazik. 110 10 0 hat egy 48 90 99 9 és nulla 36 7 7 1 1 6 1 tudom hangos a zene. 95 75 hát 75 Ötven Negyven Tíz. Dőre pont, fiala gmail.com Laci, te